А що ти трохи рудавий, то й зовсім різниці не буде. Я це знаю, одказав Гаррі, але що його мені робити, я й досі не міг надуматись. Рецепти я всі познищував, вони зуміють витягти рецепти у тебе з язика. Ти з Америки і знаєш, що в них є для цього засоби. Уряд не спиниться ні перед якими засобами в таких важливих справах, сказав мені професор Масебі, відповів Гаррі. Інакше кажучи, Мене або вб'ють, або витягнуть з мене все, що треба. Ти помиляєшся, сказав Мартин похмуро. З тебе спочатку витягнуть рецепта, а після, а після тебе вб'ють. Ніяких або, або тут немає. Все цілком ясно. Йому хоч як, а треба тікати, сказав Джемс. Так, йому треба тікати. Це можна буде зробити тоді, як нас поведуть на роботу. Він тікатиме, в нього стрілятимуть. Він або втече, або його застрелять, І втім, і в другім разі рецепт не дістанеться грабіжникам. Гаррі, сину мій, товаришу наш. Раптом Мартин перебив. «Я знаю, що мені треба робити», – просто сказав Гаррі. «Ех, якби ж то я знав хемію», – сказав Джемс, – «я міг би тоді зберегти рецепт у голові». В цю мить двері розчинилися і приведено нового заарештованого. Це був низенький білявий чоловік з гострими очима. Засмагла, трохи небура шкура на його обличчі якось дивно контрастувала з білявим волоссям, що рівними пасмами звисало йому на лоба. Йому показано на ліжку, і він, не промовивши ні слова, ліг коло Мартина на дошки горілиць. Джемс не доказав, Троє товаришів подивилися на нового і змокли. Це міг бути шпих. Тоні вперто бив блощиці, підстерігаючи їх у шпарках поміж дошками Мартинового ліжка. «Годі, синку!» – звернувся до нього Мартин. «Іди на сюди!» Тоні, мов кошеня, скочив з ліжка, сів коло Мартинових ніг та поклав голову йому на коліні. «А розкажи мені про того?» – сказав Мартин. Послухайте, товариші, малайської легенди. Тоні знає чимало малайських казок. Білявий чоловік на ліжку ледве поворухнувся і кинув недбалим оком на Мартина. Потім він і знову став дивлятися в стелю. Прислухайтесь до початку легенди, сказав далі Мартин. Ти, Джемсе, знаєш Біблію гаразд. Уважай, що він розповідатиме. Тоні схилив голову, склав руки на хрест, і почав розповідати. В місті ринон жило собі колись подружжя. Чоловік звався Лонда, а його жінка – Павд. Вони давно вже як одружилися, та не мали й досі дітей. От вони якось почали собі думати. Як би нам зробити так, щоб була в нас дитина, щоб за нас дбала і ходила за нами, як ми зістаріємось. Лонда сказав. О, моя Люба Павд, коли твоя згода, то я міркую собі так. Мій молодший брат Лонто може, як ти схочеш, із тобою переночувати. І як ви згодитесь, то я зостануся з вами і молитимусь. І коли тоді могутній Бог зглянеться на нас, і в нас буде дитина, то ми казатимемо, що це наша рідна дитина. Коли в нас, отже, з ласки Божої дитина буде, що від вас народиться, то ми назвемо її Тово, той, хто піддурює. Павд отказала, «Ой ти, мій добрий Лондо, коли ти твердо поклав зробити те, що надумавсь, то нехай справдиться твоє бажання». Лондо сказав, «Ой ти, моя мила, Бог, що створив небо і землю, заруїв цю думку в моїм серці. Він відкрив моє серце, роздолив мої губи та зворохнув моїм язиком, щоб він сказав те, що ти чула і ухвалила». Про цей план вони розповіли Лонтові. Лонто відказав, «Гаразд, але нехай же це не буде тому причиною, щоб мене вбив мій старший брат Лонда». Лонда відповів, «Мунту-унту, що сидить поруч із Могутнім Богом, нехай буде засвідка тому, що я сказав. Не соромий і не злославлюй нас, зроби те, що я прохаю, щоб Бог нас благословив». Після цього Лонто зробив цю ласку своєму братові і через усі ті дні Лондон невпинно молився Богові.